د عمر باره کې خبرې ځکر کیدلی که نه یوه لنډ خبره وتله دا ګوره د لاډ لنی خبرې نی دا یا دوول ګورې پرديخ لکه دا چې د پختو د تم یادې که نه او بس نونور ته او است یاد دی لکه د امر معنا د غوبو نو سره په دی کې بل لفظ شیک شته نو په دی کې بله معنا گرده دا لکه پهر مسلمان ناری نازنانا تالیب دو نوروار پرز دی تا گرده دا, دا دمره لنده خبره چې کم تالیب ته دا دام پو نوروار کیا دا نشوا نو دا غرد دلا بغیره تاری او دا سی دلگان بغیره تا بز دا بلک شیپ دی نوروار کی پیدا کن لگل دک وقت پاس لکه ابتالی سرازی پاس پاسه پاس تا پاس کم چه دا مرمانا سو وانو دی ایرو دلگانو لبنوار جی خپکه کې مدا کنسيل نه دي دا تاسو ته نه دي دا هر غچا ترې چې سبق نه یا دي تاسو ما شاء الله ما شاء خاجي اوس بل مسئله ذکر کئ یقیني درته خبره کومه کب د سن نه لګوم لکه کلا کلا داسې یي چې طالب کتاب ختم کېداته پته مون نه لګي دانه چې د بګي غیر راځي لري په سبق کوم ناشتي مطالعه هم کړي تکرار هم کړي خود ته پته نه لګي چې د کتاب څه مقصد او د ته د حاصل لګي کتاب ذهن کې مخه تا نه نو شدا ني نو د کتابونو خو سړې صرف دل نه و چې د بل ته پړاوي د دې به ضرورت نه راځي په یاد ور دي فنونو زده کي ضرورت نه راځي خبر باندې پويږي کنه دا وتفق کوي فقې کې به ضرورت راشي شامرو لجوبه قران په واي پای را شي حديث په واي پاغي کې را شي ضرورت را شي د اصطلاحات چي دا کمز کم يا کم د ول پکار دي په یاد باندې هر فن خلاصه په یاد یادول پکار دي د هر فن خلاصه قاعده نحوي دا کړه نحو صرفو دا کړه بلاغت تا انا چود چي دی دا په یاد یادول غوړي اصطلاحات چي دي دا په یاد یادول غوړي یعنی ینه کپارای کی نی په پرتګ کی په پرتګ نی په پارسای کی چلو په انګلیش کی یاد کی خو یاد دی داول فکر دی خبره کې بالکل ملګراسی او خبره وراله بکي لکه به سید دې زنه خبره شروع وشو چې الامر لا یقتزی تکرار ولا يحتمل هدا مخ کې نی ډلیټ کی وسو دا بل حکم دا امر ذکر کئ امر مقتزی د تکرار هم نه دی او محتمل د تکرار هم نه دی تاکرار ستاوئی مقتضی ستاوئی محتمل ستاوئی دا لاند شرح دی دا دیگا دا ارچا اخپل تاکراری کنا دا اوز دید اکی دی نوی دا او خبر ده سوان کانا بعد الحضری و قبله خیر رو پا دا غم را روانا درست سوان کانا بعد الحضری و قبله دا منگ داویل شیده <تصحي> امر <تصحي> مانا سا شیده امر مانا سا ده وجوب پا دی وجوب نه نا لپس شرکشتیو نو مانا شرکشتا این مانا, مانا, مانا, مانا, مانا, مانا شرک بان امرادو کو نئی باحت لده نچال لده یو مفید مشوری والا مفت مشوری والا راغی مفت مشورو والا دی دی که نا مفت مشوری والا راغی او اغلقا خوشحال غونه پاکستان جوړاو ویسو ده شریعت خبر راوالو سبد جمهوریت راوالو خوشحال غونه پاکستان بسکو جوړ نو وی وتا سوډیر کلاکی گئی ما چې بس پقوت وجود ده پقوت څه ده او غبل غळे ته وی تاسو موږ را مخلاکی گئی جو بس اباحته اباحته اباحته یو ته تلکتا شاو بل ته تلکتا بارا شاغه او ته جاو ات ته جاو چه پنج پیر درس نی کرد بیا پا دیرو خبر تاس نپوی گی درس پا کوئیم یا دوئی با اومو دا توتی قیصد آغی که کنا آنو دیر آغی دستی مفید مشورا ورکرام وی دست چلو کهی چه امر دو قسمانه دست دا خبری امر ده مخکې مخیتی نمانه شوی ده او بل دست دا خبری امر ده چه مخیتی نمانه نیش توجو یو امر ده د داسي خبري حکم ده د داسي خبري چې مخ کې دا غینه مننه شويده نو چې کله مخ کې تنه شي وي مننه شي او بیا سره شي امر راشي نو دا امر دی باحت پاري امر مرده چا دې پاري او چې کله د مخ کې من نه شي وي من نه تي نه او ډایرک دی اوسې سکه حکم کوي دا د وجوب ده پاري دار چا د دا پاری؟ حجوب دا پاری ویلہ کا گورا قولان مجید کی دی اشپا گمہ سی کی صورت مائدہ کی پایت نمبر ایک کی داوی لی دی غیر محل سوید وانتم حرم قرآن مجید دی سوره مائده دا مائده تاسو په یاني होला کار سيورورت پاي کې 1 نمبر آیات غیرا محل سوید وان تم حرم چې تاسو خکار روا غنون کینه په حالت دچا کې مطلب تن لن داروت چې په حالت د احرام کې خکار نه روا دي په حالت دچا کې احرام کې خکار څه کم نه وسدي نه روا دي وار پس اذا اذا زونو په دوي ما اتمینسکی وای وای ذا حلل تم فاستادو وار کله دې حرام نو وته لینو خار نو دا حکم د خار راغه فاست کوادو خو marked د رستو د منع نه مخ کیسه کړي وا مانا کړي وا او بیا سره راغي امر راغي نو اوس دا چې کوم امر د پار دی با حته ان دا خار جایز دي دا نه گنج واجب دا بعد الحضر شو پس تا منعینا شو پس تا چانا منعینا شو او چې کل مخیتنا منع نیکڑی او داریک راغلی اقیم و صلاة نو دا امر دا چا د پارده حجودا فروات و زکاة دا چا دا پارده ملاجیون دی مفید مشوری والتا وی آف کې مشوره دینه کا بہت بہت شکریہ د دینه چپ خوی وی ذین السخوی چب دا قیصم تا د تاسیا ده شوتاسته ا خبر یی چې نکولې واغه خبره چا انو دل تا ملاجوان سے بوتوی وي وي دا خد ته منکنا چې مخ کې تمنع نه شي وي نو امر د پاره د چای وجوبی دا بدربان زومنم چې مخ کې وتمنع شوی او بیا بامر سو شوی و چراغلی او غبر چاده پاری پا تو وجوب ده پاری تو منی بیا ربا دربان زو منم ستا پلر به منی تخره څنګه وګوره قران مجید کې دا سشته فایذن صلاخل اشور الحرم فقتل المشرک مکه منا کړي وا چې پاشور الحرم کې وجه صحیح ده کنه نو فایذن صلاخل اشور الحرم فقتل ال مخه د حق تعالی بهات لري دا, دا فقط لو امر بهات لري وجوب لري نو سره مخه سره غلیوه ما نه راغلیوه او بیا دنه کومو حکم پیو کو حکم امر د چا د پاره دي وجوب د دا, دا. دا صرف یو قرینه ده یعنی د وجوب د پرې خول د پاره وسته قرینه ده کله کله دا سی ویچه منع ات نه سي اوشي او بیا مروش نو د چا د پاره اي به حد پر قاعده ده نه ده بلکه ذا کلا کلا د پاره مده معنا مجازي ده او معنا حقيقي است ده حجوب ثوان كان بعد الحضر وقبله متعلق بقول موجب الحجوب ورد على من قال ان الامر بعد الحضر للإباحه با جواب رد کی چې امر پس د من کولونه د پاره ده با حتي وقبله للحجوب على حسب ما یقتضی له قولا هذا موافق دا چې عقل عادت تقاضا کی وی یا قلم دا تقاضا کی آدن. ا قولی تعالی واذا حللتم فاستوا و نحن نقول من وتوايو چه بعد الحذر قبل الحذر ختم دو وجوب د پارماني خو بعد الحذر به و منی ګخيري و اناه نو نقول ان الوجوب بعد الحذر اذن مستعمل في القران كقوله تعالی فايذن صلق الاشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتموهم او دي قتل کنا داتا چه گمله واذا حللتم فاستوا دلته و د امر د چا د پار دي اباحت دا اباحت د من نه نه معلوم شوهه بچا نه چیګنی مخ کې وانتم حرم کې څه کړی و کړی و دا دا غي نه نه معلوم شوهه بلکې یو دل د قوره مجید کې اومي وحل لكم الطيبات نو کارو میو تويبات کې نه وحل لكم مباحتي دا دی چې د مو کام نه معلومیږي اسي کار کول د الله رب العزت احسان نه عذاب دي نو زه کدا په سړی واجب شي شیخ کار کول سړي واجب دي نو دا په غرونو به سو ګرځي او سو کوميانو بهږي ګرځي سو په مارغانو به سسګي ګرځي نو دا خو به الله لوی عذاب شي نو د ام امر تقازه خود دې خبريږي چې دا د اباحد د فارده د واجب د فاره نه زه کدا د واجب د فاره شنو دي کې مشقت ته او دي کې سب احسان والاباحه في قوله تعالى اذا حللتم فاصطاد لم يفهم من الامر دا نه فهم شوی د امر نه بل من قوله تعالى احلل لكم الطيبات دم ومن ان الامر بالاستياض او دا دینه فهم شوی دی چې حکم کول په ښکار باندې انما وقع مننه ونفعا للعباد دا د احسان او نفع د د بندګیانو و اذا كان فرضا فيكون حرجا عليهم چې کله دا شي فرض شي زه تقریبا یو افتګر دېله مخدهشته کما چته مې وشته نیم ډیر ګران کار دی په خدايه ګر څه ګب ده او نو مرغۍ وشتل دا خو بیا ډیر ګران کار دی او په ځای کېنی فایزا کان فرضن فیکونو هر نظم یو ملګرو چنڅن مولې څخه بوت مونږوي هغه وځ چې کمنن وې درځي تقریبا چې کمنن کلا وای زر مرغۍ او کلا چې کمنن پیند سو مرغۍ نیومه ملګرو په چنڅن مولې څخه مشور کړه جیل کې وزا جماعه کار دي دوه سب کا سبد وزا درازي چې زما په تجربه شي وي دا تجربه ba tajruba aw ki ان payambari an yakun al amr inda al itlaq al hujum no monasibada cha amr mutlaqan ba jami nu dujub de pari wa in ma yuhamal ala ghairihi bil qarain wal majaz da din ilaawa dujub na che bala manai da ba qarina gwaadi sab gwaadi qarina paaghi mana ba دا خبره ختمه شو مذب ثابت شو چې امر د چا د پاره دی نجوب د پاره دی نه به که سره بل لفظ شریسته نه که سره بل معنی شریکسته او دام ضروری نه دا چې بعد الحزر دا دا و چې کم نه د پاره با حدی او قبل الحزر و د پاره چای نجوب یې د امری ټولو مدونو خلاصو ویل تر دي دا دا دا اوس دار چې امر د عجوب د پاره دی متاثر دلیل سر شي شي څه شي دلیل یو دلیل منګ به ویل لیدلی کې په قران مجید کې منګ دالی چې اللله تاالله فرملی دی که چې کمکار کار د الله د پی د طرف نه معمور بهی شو چې کمم کار تووجو تووجو تووجو تووجو چې کمم کار د الله د پ د طرف د نشي شو معبور بهی نو په هغې کې بیا معموریننو له چاله معمورینو له یعنی مسلمانانوله د منلو د نمنلو د کولو د نه کولو اختیاو بلکې خام مخ کوي دا خام محخ کول شي ووجوب اس کم زائی کی دی اغا نس کم دی او امر کم دی اغا نفی دی اختیار کم نه اعوذ باللہی من الشیط و نیض وچیم ومن یاسل ما کانا لی ولا مؤمنت اذا قض الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارت من امرهم اشتے کنشتے ما کانا لی ولا مؤمنت بالکل اختیار نشتے مومن سڑیو زنان الارام ا یا کوونه له مل خیارهتو من امریم چې شې د لله اختیار د خپل کار نه خپل کار کې د دی خو خوښوي په کم کار کې ضا قوغلله هوسو له ران چې کله الله او پی غمبر د یوفیصله د یو حکم اکړه فصله یو امرکړه نو بیامو من سړیو خله اختیار د منلو د نهلو د عمل کولو د نه کولو نشته اباحت اختیار دی که نو دب کم سا دے؟ اختیار دی چکا کاینو او کا کائنو مکاو او جوب کے اختیار شتے او جوب کے خوا مخوا بے کائے اختیار ایسا کو نفی کو دینا معلومی گی چل امرو لیل دار دے مطلبو فقالا بے فرمایل لانتفاع الخیارت دا نفی کولو دے اختیار د معمور بی نه او دا نفی دے اختیار اکڑی دا بن نصف پنس سرا چا سرا دی بن نس تیبانے دا پاس سواد لکڑے دیو لی انتفاع بانے مسلکلے سواد. المامور دا آن المامور انتفاع پر متعلق او اور بن نس پر متعلق تے پہ انتفاع پر متعلق تے. انما قولنا منگ داوئی لی چھ موجب ہو لجوب لی انتفاع وجد نا فی قول دا اختیار نا دا معموری نمکلفین نا بالعمر بن نس. او وقولو تعالی ما کال مومنین ولا مومنات ان قالوا ام نسن يكون من خیرت من نمیم لانما هو غور ملاجو ان اذا حكم الله ورسوله دند حکومت په مساله خراتو اذا حكم الله ورسوله چه کله حکوم کی الله پیغمبر دیو امر فلا يكون للمؤمن ولا مؤمنه نشته او مؤمن سړی لو خذلرا اي كون لو مل اختیار اختیار من امر د کار د دواره نه اي د اختیار څه مطلب انشاؤ قبلو الامرا و انشاؤ لم یقبلو که خواخ اینو قبول دی که خواخ اینو نده قبل دی بل یجیبو علیهم الیتیمارو بی امری حمام واجب دی په دی بانه چه کم ننو حکم منل الیتیمار حکم منل بی امری حمام دی امر دی اللہ دی پیغمبر وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْوَاجِبُ و. او دا نکی که مگر بچاکی دا نس شو او دا خبره خبر شو. زنو خلقو ردی متن تشرید آسه کڑی ده لین تفایل امری بین و امری بین نس دا متن چهو وی دین امر نموراد کم نی او دا نس نموراد کم نی وی چه اللہ تعالی شیطان توی ما الله که اللہ تس جو دا از امر تو تعالی چا اختیار در کردو چه ما دا تا حکم دا سجدیو که و تا سجدن که والا دا غذا که و شیطان ویلو کنی چه لمرو لیلی با حا امر دا چا دا دی؟ کانه والله رب عزت ته ما مناکه اختیار دې نه فکرې دې کنه نه فکرې تا سي اختیار نو چې تا جکمنو روګردانی کوله حکم نه نه مانه چې ما حکم وکړو بیا دې منل سو پکارو معلوميږي چې وژدود چا د پاره وکيل انس وقول تعالی ما مناکه الله تجمرت خطاب الابليس اللعين اي ما بقيل لك البادران لك اختیار بعدن امرتك پس دې نه چې ما تا ته حکم په لمه ترکت سجودا ول سجد س دسکه پر دله وسته خلو د ل